Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelanjutan dari pembahasan kita dari doa yang disebutkan oleh al Muhammad di sini mendoakan bagi siapa saja yang mempelajari kitab ini ayata walla kafid dunya wal akhirah agar Allah menjadikan engkau sebagai wali di dunia dan di akhirat telah kita sebutkan makna dari al walayah atau perwalian pembagiannya dan telah sempat kita singgung bahwasanya ada yang disebut dengan wali Allah dan ada pula yang merupakan Wali syaitan Wali syaitan Nah sekarang Untuk membedakan antara wali Allah dan wali syaitan Ini butuh ilmu padanya Sehingga Kita bisa Berusaha mencapai derajat perwalian kepada Allah dan menghindar dari wali-wali syaitan untuk menghemat waktu maka di sini kami akan menyebutkan dua dalil satu dari Al-Quran dan satu dari Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Wali Allah subhanahu wa ta'ala Ciri dan sifat Yang merupakan wali Allah Sehingga Kita tidak salah kaprah Dalam menentukan seseorang itu wali atau bukan Naam Ayat yang kami maksudkan adalah apa yang disebutkan Ali Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus yang kita bacakan tadi Allah berfirman Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun Sesungguhnya wali Allah aulia Allah wali wali Allah Mereka adalah orang yang la khawfun alaihim tidak ada rasa takut atas mereka walhumyazanun dan mereka tidak pernah bersedih hati artinya tidak bersedih karena cobaan yang menimpa dia. Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menjadi wali Allah maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah terhadap wali ini menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepadanya dan perlindungan kepadanya serta bimbingan kepada jalan yang lurus. Sehingga dalam kehidupannya dia tidak pernah merasa takut Dia tidak pernah merasa cemas Tidak pernah dia rasakan rasa cemas di dalam dirinya karena Allah senantiasa menolongnya dan dia yakin Allah sebagai penolongnya Siapa mereka ini disebutkan di akhir ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun mereka yakni wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa ini sifat wali Allah dia punya keimanan yang teguh di dalam dirinya dan dia buktikan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari itu jemaah sekalian ulama kita menjelaskan bahwasanya setiap orang-orang yang beriman itu adalah wali Allah siapa saja yang punya keimanan di dalam dirinya itulah wali Allah dan siapa yang punya ketakwaan di dalam dirinya itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali Allah tidak dimonopoli oleh sebagian orang saja perwalian kepada Allah tidak boleh dimonopoli oleh sebagian orang saja yang mengklaim dirinya bahasanya dia adalah wali hanya keturunan ini sebagai wali tapi siapa saja yang berusaha beriman kepada Allah dan melazimi ketakwaan kepada Allah itulah wali wali Allah wali Allah Hanya jemaah sekalian tingkat perwalian seorang hamba kepada Allah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya tergantung dari tingkat dan derajat keimanannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanannya kepada Allah, semakin pula dia dekat dan semakin tinggi pula perwaliannya kepada Allah. Semakin hebat ketakwaannya di dalam dirinya, maka dia semakin dekat kepada Allah, semakin hebat pula perwaliannya kepada Allah SWT. Jelas ini, ya, kawan? Ya, yeah. Ini yang pertama Ciri seorang wali mereka adalah orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang bertakwa Bukti ketakwaan Apa arti ketakwa? Saya kira kita semuanya faham ya Apa arti takwa? Menjalankan perintah Menjauhi larangan Sekarang ada wali Katanya wali Tapi tidak solat Betulkah dia seorang wali? Jawabannya betul. Tapi dia adalah wali syaitan. Bukan waliullah. Kenapa? Ciri waliullah dia adalah orang-orang yang bertak, bertakwa. Ada yang mengatakan, tapi lantaran tingginya, perwaliannya kepada Allah Subhanahu SWT, dia sudah keluar bebas daripada At-Taklif. Apa itu At-Taklif? Dibabankan atasnya syariat. Tingkatannya dia wali. Tidak dibebani lagi syariat. Kalau begitu dia tidak perlu solat. Tidak perlu puasa. Ini wali ini. Dia sudah sampai pada satu derajat. Yang menyebabkan dia keluar dari arah. Dairatu taklif lingkup apa? Dibebani atasnya syariat. Bagaimana jawabannya ini? Ya. Ada dikatakan wali tidak salat, tidak puasa, tidak ada yang dia kerja bahkan melakukan maksiat. Ya, minum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Eh? Orang justru tunduk-tunduk di depannya katanya wali ini ambil barakkahnya katanya ini memang zahirnya dia melakukan apa maksiat tapi hakikatnya itu ibadah bagi dia karena dia sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala masyaallah demikiankah sifat seorang wali Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjawab kalau ada orang yang mengatakan seperti ini katanya Sipulan sudah sampai pada derajat Ya daerah Keluar dari daerah tu taklif ya. Beliau membantah kata beliau betul Betul kamu sudah keluar dari daerah tu taklif Sampai pada sebuah derajat satu derajat yang merupakan derajat Orang-orang gila Kenapa? Hanya orang gila yang tidak dibebankan atasnya syari Syariat Eh. Yeah. Berarti sudah gila itu. Orang gila wajib atasnya salat? Tidak lagi. Naam. Maka dari itu jamaah sekalian, sifat seorang wali cirinya beriman dan bertakwa. Kalau ada yang mengaku wali atau dianggap sebagai seorang wali, keluar daripada syarat ini, berarti dia adalah wali syaitan bukan wali Allah. Ini dalil yang pertama, dalil yang kedua apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Man 'ada li waliyan faqad a'zantuhu bil harbi وما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها Wajalahulati yamshi bia. Kata Nabi Allah azza wa jalla berfirman, hadits Qutsi. <tiny> Man'adali walian, fakad azamtuhu bilharbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh saya umumkan bendera perang terhadapnya. Saya kibarkan bendera perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi waliku kata Allah. Hebatnya ini wali Allah. Siapa yang mencapai derajat perwalian kepada Allah, Allah cinta kepadanya, Allah dekat kepadanya, Allah menolongnya. Sehingga siapa yang memusuhinya, berarti dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cirinya? Allah sebutkan pada keterangan berikutnya, wamataqarba illya abdi bishayin dan tidak seorang hamba pun mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu kecuali terhadap apa yang aku wajibkan atas mereka. Siapa yang beribadah kepada Allah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melaksanakan yang wajib, maka Allah akan cinta kepadanya. Kalau Allah cinta kepada seseorang, Berarti dia seorang Wah, Wali. Wamayyalu Abdullahiyyatakarabu ilayyabinna wafilhatta uhidba dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan an nawafil perkara-perkara sunnah, amalan-amalan sunnah. Setelah dia mengerjakan wajib, dia kerjakan apa? Sunnah. Terus dia melaksanakannya, Hatta wahibba, sampai saya cinta kepadanya. Berarti sudah menjadi, Wali Allah SWT. Wa Di sini, para ulama kita menjelaskan, Ciri daripada Waliullah, Mereka adalah orang-orang, Yang taat dalam menjalankan perintah Allah, Melaksanakan setiap kewajiban, Ya, yeah. Setelah itu Dia melaksanakan yang sunnah Atau Sebagian mengibaratkan waliullah Itu adalah orang-orang Yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Dengan amalan-amalan sunnah Setelah dia menyempurnakan yang wajib Ciri waliullah Kalau ada wali Malas solat Katanya wali tapi nanti muncul kalau lebaran Kenapa ini Pak Kiai katanya wali Tidak pernah saya lihat dia sholat Oh kamu tidak tahu itu Dia sholatnya di masjidil haram Berapa kali lipat pahalanya 100 ribu kali Terus kenapa ada jadi rumahnya? Ya itulah wali. Dengan sekejap katanya bisa sampai di sana, masya Allah, syubhat, kerancuan yang merusak pemikiran umat, yang telah menyesatkan umat Muhammad, jauh daripada tuntunan Al Qur'an dan Sunnah, dan ini adalah permainan syaitan. Yang berusaha memutar fakta Wali syaitan bagaimana bisa dipoles menjadi wali Allah Orang malas salat bagaimana bisa diperhias diperhias dan dipercantik menjadi wali Allah SWT Hati-hati dengan makar syaitan nah. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya Sa ahbab tuhu. Kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, kata Allah Maka saya adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar Dan saya adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat Dan saya adalah kedua tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh Dan saya adalah kedua kakinya yang dia gunakan untuk berjalan Kalimat ini kalau kita pahami sendiri Bisa salah faham dan ini banyak orang yang memahami sendiri mengatakan Wah ini tandanya wali yeah. Tidak ada yang susah baginya Walaupun dia di dimamuju Dia bisa salat di masjidil haram Karena kakinya Allah dia pakai berjalan Adakah para ulama yang memahami seperti ini Kembalikan kepada penafsiran para ulama Ternyata mereka memahami apa saya adalah penglihatannya Pendengarannya Tangannya dan kakinya Artinya apa? Saya yang menuntun Pendengarannya Sehingga tidak mendengar Kecuali perkara yang baik Yang mendatangkan manfaat dan kebaikan Kepada dirinya dunia dan akhirat Saya yang menjaga matanya Sehingga tidak melihat Kecuali perkara yang baik Saya yang menjaga kedua tangannya dan kedua kakinya Sehingga dia tidak Melakukan atau melangkah Pada perkara-perkara yang diharamkan Oleh Allah Rabbuna Azza wa Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah dua hadis apa namanya Dua dalil yang menunjukkan Ciri seorang wali Namun banyak dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut Kita tidak sebutkan seluruhnya ya Untuk apa namanya Mempersingkat dari pembahasan ini Naam Seandainya kita ingin memperluas, maka ini butuh satu pembahasan khusus. Iya. Yeah. Wali Allah versus wali syaitan Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tayib. Selanjutnya ikhwani Di dalam doa penulis, beliau berkata, "Wa ayyaj'alaka mubarakan ayna munta." Dan semoga Allah menjadikan engkau mubarak, diberkahi di manapun engkau berada. Naam. Ayuhal ikhwah. Ya, pada doa yang pertama tadi, semoga Allah menjadikan engkau sebagai wali di dunia dan di akhirat. Kita sudah faham ya? Ya. Tahu apa hakikat wali? Bagaimana pengertiannya? Selanjutnya beliau mendoakan kita. Semoga Allah memberikan kepada engkau keberkahan aina makunta Dimanapun engkau berada, ini juga adalah doa yang sangat hebat. Karena jemaah dalam hidup dan kehidupan kita tak ada satupun yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kecuali sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang telah diberkahi oleh Allah. Harta yang bermanfaat... Itu hanyalah harta yang telah diberkahi oleh Allah. Umur yang bermanfaat... Itu hanyalah umur yang telah diberkahi oleh Allah. Keturunan yang bermanfaat... Itu hanyalah keturunan yang telah diberkahi oleh Allah. Dan seluruh kehidupan kita... Yang bermanfaat... Itu hanyalah yang... Diberkahi oleh Allah azza wa Maka dari itu... Keberkahan ini... Sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang muslim... Sementara Al-Barakatuh Minallah Keberkahan itu datangnya dari Dari Allah SWT Ya yeah. Maka pokok pembahasan kita ini Adalah makna dari sebuah keberkahan Apa makna berkah? al barakah Dalam bahasa Arab al barakah Itu artinya adalah Sesuatu yang menetap Sesuatu yang menetap Itu namanya berkah Maka dari itu Kolam Dinamakan birkah Dalam bahasa Arab Karena airnya menetap Air menetap dalam kolam Maka dikatakanlah dia sebagai apa? Birkah Jelas Adapun dalam istilah syariat naam al barakah Ini didefinisikan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid Bada'i'ul Fawaid kata beliau Haqiqatul Lafdhi Al-Barakah kasratul al khairi wa dawamuhu Haqiqat lafaz berkah ini al-barakah adalah kasratul al khair Banyaknya sesuatu itu Wadawamuhu Dan terus menerusnya Sesuatu itu berada di atas kebaikan Namanya berkah Sehingga Orang-orang yang diberkahi umurnya Itu adalah orang-orang Yang umurnya panjang Dan senantiasa mendapatkan Kebaikan di atas umur itu dengan umurnya dia bisa melakukan kebaikan Orang yang berberkah ilmunya Adalah orang-orang yang menetap ilmunya Dan mendatangkan kebaikan Faham ya? Orang-orang yang berberkah hartanya Adalah orang-orang yang menetap hartanya Dan mendatangkan kebaikan pada dirinya Dunia dan akhirat Kalau ada harta hanya mendatangkan bencana Berarti tidak berberkah Denak barakah tidak ada barakatnya ya. kalau ada ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan justru dengan ilmunya dia mampu memutar yang baik menjadi yang buruk yang buruk menjadi yang baik berarti itu adalah ilmu yang tidak berberkah Sehingga seorang hamba yang berberkah itulah hamba yang senantiasa mendatangkan kebaikan pada dirinya dan masyarakatnya. Iya. Yeah. Maka dari itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, "Inna barakata rajuli ta'limuhu lil khair haythu halla wa nushuhu likulli man istama'a Sesungguhnya ciri keberkahan seorang lelaki adalah takkala dia senantiasa mengajarkan kebaikan Hay suhalla", dimanapun dia berada dimana saja dia berada pasti dia selalu mengajarkan kebaikan kepada orang lain yeah. dan dia senantiasa menasihati orang lain menasehati setiap orang yang berkumpul dengannya yang bersama dia Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa bin Maryam Isa berkata tatkala dia masih dalam ayunan dan berbicara ya ini Abadullahhi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarak anainama kuntu kata nabi Isa ketika itu Sungguh saya adalah hamba Allah. Atani niat al kitab Allah memberikan kepadaku alkitab. Wajah aleni nabiya dan Allah menjadikan saya seorang nabi. Wajah aleni dan Allah menjadikan saya mubarak. Diberkahi. Aynama kuntu dimanapun saya berada. Eh. artinya memberikan kebaikan dimanapun saya berada. Di mana pun saya berada, saya selalu mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada keselamatan. Ini ciri keberkahan seorang hamba. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Eh, maka dari itu ketika kita melihat menoleh kepada sirah perjalanan para nabi dan rasul Allah dan para ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dimanapun mereka berada Tetap mereka ber senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya Walaupun dia berada di dalam penjara sekalipun Kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf yang diceritakan Oleh Allah dalam Al-Quran Yang disebutkan oleh Al-Ustaz Khidir tadi ya. ya Tadi disebutkan dari sisi apa? Ha? Hasad saudara saudaranya. Masih ingat kan? Tidak hilang. Baik. Dari sisi lain, kita mengambil kisah Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf di dalam penjara, ciri keberkahan seorang lelaki. Tatkala beliau dalam penjara, dia bersama dengan orang-orang yang lainnya yang dimasukkan ke dalam penjara senasib dengannya. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau berdakwah di dalam penjara. Qala eh. ya sahibal sijni a arbabun mutafarriquna khayrun am Allahul wahidul qahhar Yusuf berkata wahai penghuni penjara apakah sembahan-sembahan yang banyak yang berbeza-beza itu lebih baik daripada sembahan yang satu yang Maha Asal, Yang Maha Mengalahkan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dawa kepada Tauhid. Sekalipun dalam penjara, beliau tetap memberikan kebaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi kalau bukan di dalam penjara. Niat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau di dalam penjara, terkali penjarakan oleh penguasa ketika itu atas pengaruh dari Ahlul Bid'ah. Dari kalangan Mu'atazila dan yang semisalnya. Apa yang beliau lakukan? Apakah berhenti dari mengajar? Apakah berhenti dari menyampaikan kebaikan? Jawabannya tidak. Tercetak murid-murid. Yang keluar dari didikan beliau sementara beliau dalam penjara. Di antaranya. Siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah, Rahimahullahu Ta'ala. Beliau menemani gurunya sampai di dalam penjara Tetap beliau mengajar iya, Tetap memberikan kebaikan Bukti keberkahannya iya, Dari karya dari tulisan beliau Walaupun dalam penjara Keluar kitab-kitab yang sangat banyak Karya-karya yang luar biasa manfaatnya Dirasakan sampai zaman kita ini Berkah seorang lelaki Maka naik itu zaman sekalian di sini Syekh mendoakan kita, semoga Allah menjadikan engkau hamba yang diberkahi dimanapun engkau berada. Apakah di kota atau di desa, ya, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang, tetap dia berusaha memberikan kebaikan terhadap orang lain, kebaikan di dalam agama Allah swa wa taala Ini hamba yang berberkah. Nah. Sehingga jemaah sekalian, dalam usaha kita di permukaan bumi ini, hendaknya yang paling pertama yang kita cari, yang kita harapkan itu adalah keberkahan. Mencari ilmu, harapkan keberkahan dari ilmu itu. Mencari harta, jangan cari banyaknya, jangan kejar banyaknya, tapi kejar keberkahannya. Karena hanya itu yang akan bermanfaat Mengharapkan keturunan Cari berkahnya Iya, Minta keberkahannya Demikian seterusnya jamaah sekalian Dari setiap apa yang kita lakukan ini Dalam kehidupan dunia kita Yang kita kejar adalah keberkahannya Sementara berkah itu datangnya dari Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tayyib dan selanjutnya. Qala rahimahullah wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai seorang hamba yang tatkala dia diberi dia mampu untuk bersyukur. Jika diberikan nikmat oleh Allah Dia mampu untuk mensyukurinya Berbeda dengan Orang-orang yang Tak kalah diberi Maka dia semakin kufur nikmat. Banyak manusia yang tak kalah diberikan nikmat, Justru dia kufur terhadap ni'mat tersebut Dan mengingkarinya Ia yeah. Ada penuh orang yang beriman Dapat nikmat, Dia mampu untuk apa? Bersyukur Nah sekarang pembahasan kita Apa hakikat kesyukuran itu? Iya yeah. Semua orang faham Bahwasanya Di hadapan nikmat Allah Kewajiban kita adalah bersyukur makna daripada kesyukuran dan ketahuilah ikhwani fillah pembahasan kesyukuran ini juga pembahasan yang tersendiri yang seharusnya ya dia punya pembahasan yang sangat luas kunci dari kunci-kunci kebaikan itulah kesyukuran kunci ditambahkannya sebuah nikmat adalah apa syukur la in syakartum la aziidannakum jika kalian bersyukur Pasti akan aku tambah nikmat itu atas kalian Nah sekarang Apa hakikat orang-orang yang bersyukur Yang diluatkan oleh syekh di sini? Semoga Allah menjadikan engkau Dari hamba-hamba yang tak kala diberi Dia mampu untuk bersyukur Mewujudkan kesyukuran itu Dalam kitab Madarijus Salikin Karya Alimami Ibn Al-Qayyim Beliau berkata Kesyukuran Asyukru as wa dhuhur ni'matillah 'ala lisanihi sana'an wa i'tirafa wa 'ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihi hakikat daripada kesyukuran kata beliau adalah nampaknya nikmat Allah pada lisan seorang hamba yang telah mendapatkan kebaikan ini. Yang telah mendapatkan nikmat ini. Dia nampakkan dengan lisannya. Dalam bentuk apa? Sana'an wa'tirafa. Dalam bentuk sana. Pujian yang terus berulang. Itu namanya sana. Bukti kesyukuran kita kepada Allah... Senantiasa kita memuji kepada Allah. Astana sana dan mengakui nikmat itu. Menceritakannya, saya mendapatkan nikmat ini alhamdulillah datangnya semata-mata keutamaan dari Allah. Jangan justru tatkala dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah saya berhasil jadi PNS. Ya. Yeah. Seandainya bukan karena si Anu. Ya. Yeah. Seandainya bukan karena pak ini, ya ada dekeng di dalam, ditambah lagi uang pelicin sudah bercampur antara kekufuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hamba yang bersyukur, dilisannya dia nampakkan kemuliaan Allah. Dia ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Arepun terhadap nikmat dari rabb ceritakan sampaikan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ini semuanya atas keutamaan ya dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus mengulangi pujian kepada Allah dia menceritakan bukan karena sombong tapi menceritakan karena apa tahadduts bin ni'mah ini artinya bersyukur dengan lisan Selanjutnya. Hakikat kesyukuran wa 'ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan. Dia bersyukur, dia nampakkan nikmat Allah di dalam hatinya. Dengan cara apa? Mempersaksikannya. Ya, mengakui dalam hati kalau ini benar-benar datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ini adalah pemberian Allah semata, bukan karena siapa. Ini adalah keutamaan dari Allah semata, bukan karena siapa-siapa. Namanya syuhud. Dia persaksikan betul dalam dirinya. Ni'mat ini datangnya dari Allah SWT. Keberhasilan ini datangnya dari Allah. Kebaikan ini datangnya dari Allah SWT. Keutamaan dari Allah SWT. Iya. Yeah. Dia persaksikan... Dia sadari itu datangnya dari Allah wa mahabbah dan di dalam hatinya timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dimaklumi, kalau kita selalu diberi akan timbul apa? Rasa rasa cinta kan begitu. Maka dari itu Nabi mengatakan tahadu tahabbu. Saling memberi hadialah kalian. Saling memberi Hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Pemberian ini secara tabiat manusia akan menimbulkan apa? Kecintaan. Maka dari itu, rajin-rajin memberi, rajin-rajin memberi hadiah, ya, untuk mengikat tali kecintaan. Jangan selalu menunggu hadiah saja. Nah, harus iya secara tabiat kalau ada orang yang selalu memberi saya setiap hari uang lima ribu saja iya lima ribu ini lima ribu ini akan timbul apa? rasa cinta iya itu tabiat manusia iya secara asalnya bagaimana lagi dengan seorang hamba yang selalu meyakini dalam dirinya ini pemberian Allah ini ada tempat tinggal subhanallah pemberian Allah Iya, ada makanan yang bisa dimakan hari ini. Ini pemberian Allah. Kenapa tidak bisa menimbulkan rasa cinta di dalam hati kita? Justru banyak orang yang lupa kalau itu datangnya dari Allah Subhanahuwataala. Ini hakikat orang yang bersyukur dalam hatinya dibuktikan, iya, yang akan menimbulkan apa namanya pengakuan terhadap nikmat itu datangnya dari Allah. Dan itu akan menimbulkan apa? Rasa cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ee, yeah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, "Wahai biskum min naimatin, fmin Allah." Dan tidak satu nikmat pun yang kalian terima, kecuali itu pasti datangnya dari dari Allah. Ini adalah dalil tentang kesyukuran di dalam hati. Rasakan di dalam hati kita semuanya ini datangnya dari Allah. Kalaupun ada melalui manusia itu hanya perantara, hakikatnya datangnya dari dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Iya. Yeah. Selanjutnya hakikat kesyukuran, kata Ibnu Taimin, wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'ah. Dan dia buktikan kesyukuran itu. Dia nampakkan nikmat Allah yang telah dia terima. Dia syukuri. Dia nampakkan. Pada seluruh anggota tubuhnya. Dengan cara. Apa? Intiad. Semakin tunduk terhadap syariat Allah. wa Dan semakin melataat dalam menjalankan perintah. Dan menjauhi larangan Allah SWT. Ini inti kesyukuran yang banyak orang melalaikannya. Kalau menceritakan nikmat Allah, banyak orang yang bisa. Memuji Allah, mengulang ulang pujian, banyak orang yang bisa. Meyakini dalam hati, banyak orang yang meyakini itu datangnya dari Allah. Tapi membuktikannya dengan ketaatan. Sebagai wujud dan bukti kecintaan. Ini jarang orang yang bisa melakukannya. Maka dari itu Allah berfirman dalam Al-Quran. I'malu ala dawudasyukra. Wa qalilum min ibadiyah syakur Amalkanlah kesyukuran Wahai pengikut Dawud Kesyukuran itu amalan apa eh kawan? Di mana tempatnya syukur? Syukuru Faham? Di mana tempatnya? Dalam hati kan? Tapi kenapa diperintahkan I'malu, Amalkan kesyukuran Menunjukkan kesyukuran tidak terbatas dalam hati saja. Dia harus diamalkan dengan anggota tubuh. Cara pengamalannya, buktikan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga, eh, hamba yang bersyukur, semakin diberi, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Semakin diberi, apa yang diberikan kepadanya, dia gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Bukan diberi, semakin dia gunakan untuk maksiat. Semakin diberi, semakin dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Yeah, sehingga jemaah sekalian di akhir ayat Allah menutup. Wa qalilum min ibadiy al Sangat sedikit, sangat sedikit dari kalangan hambaku yang mampu mewujudkan kesyukuran ini. Yeah, maka hakikat dari kesyukuran jemaah sekalian harus terpenuhi tiga perkara. Buktikan dengan lisan Dengan cara menyebut Dan banyak memuji kepada Allah Yakini dalam hati bahwasanya itu datangnya dari Allah Yang akan menimbulkan kecintaan Yang ketiga Buktikan dengan anggota tubuh Kalau tidak Masuk dalam ayat Wa qalilun min ibadiyah syakur Termasuk orang-orang yang sedikit Karena tidak mampu bersyukur Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. selanjutnya kata penulis rahimahullah Wa idza sabara Dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai seorang hamba yang tak kalau dia diberi balak dia mampu untuk bersabar. Jika diberikan balak cobaan, dia mampu untuk bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabaran jamaah sekalian, iya yeah. maknanya adalah hat nafsi anil jazain wa tasahhud. menahan diri. As-sabr dalam bahasa Arab maknanya adalah al-habsu. Menahan, memenjara. Ya, al-habsu tahanan, penjara. Nih. Ya. Maka dari itu di antara ungkapan orang Arab mengatakan ya, kutila fulanun sabiran. Si fulan terbunuh dalam keadaan sabir. Artinya ter terpenjara bukan mati dalam keadaan bersabar ya yeah. ini secara bahasa tapi secara istilah apa yang kita sebutkan tadi habsun nasi anil jaza'i wat tasahud menahan diri memenjarakan diri menekan diri kita dari apa al jaza ah, berkeluh kesah Watasahud meraung raung seolah-olah tidak menerima takdir dari Allah. Tatkala dia mendapatkan cobaan dan balak dari Allah Subhanahu Wataala. Ini makna daripada asyabur. Siapa yang mampu bersabar jemaah sekalian dalam kehidupannya? Inilah hamba. Yang benar-benar mendapatkan pemberian yang luar biasa hebatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang diberikan perkara ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Wama uatiyah ahdun ataan khairan wa au min al sabr. Tak seorang pun yang diberi sesuatu lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran Siapa yang diberikan kesabaran oleh Allah Mampu untuk bersabar dari cobaan Itulah pemberian yang sangat besar dan sangat luas baginya Dalam seluruh cobaan Cobaan dunia dan cobaan agama Cobaan yang langsung datang dari Allah Atau cobaan yang datang dari Allah Melalui insan manusia Karena cobaan itu ada dua ya ada yang langsung datangnya dari Allah, balak, oh uh, kita kena Misalnya, kena bencana Gempa misalnya, runtuh rumahnya Iya, yeah. banjir misalnya Langsung datang dari Allah, banyak orang yang bisa bersabar di sini Oh ini, cobaan dari Allah, kita bersabar Tapi ada juga balak yang banyak orang tidak sadar kalau itu balak Tatkala dia dimaki, dicaci oleh orang lain, ya, yeah. langsung difonis hizbi, mubtirah, bol, orang yang sesat, ya, yeah. atau tidak semata sahaja ucapan, terkadar dia dipukul. Dalam keadaan seperti ini jamaah sekalian, banyak orang yang tidak mampu untuk bersabar. Kenapa? Karena tidak sadar kalau itu adalah cobaan datang dari Allah melalui lisan saudaranya. Siapa yang mampu bersabar di sini? Ini tingkat kesabaran yang sangat hebat. Kenapa? Karena tabiat manusia adalah apa? Senang untuk membalas. Ya. Yeah. Kalau kamu bilang saya muktadi, saya bilang kamu kafir. Tidak pernah itu bilang juga kamu juga muktadi. Tapi lebih di atas lagi. Kalau kamu cubit saya, harus saya pukul. Kalau kamu pukul saya, harus saya kasih tendangan. Ini tabiat manusia. Maka dari jangan sekalian, siapa yang mampu bersabar di sini? Cobaan dari Allah melalui tangan atau lisan manusia. Di sini teruji betul kehebatan kesabaran itu ya kehebatan kesabaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala mampu dia sadari kalau ini adalah bala cobaan as-sabar ketahuilah jemaah sekalian Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as sabar kesabaran itu adalah cahaya cahaya yang tidak menimbulkan panas itu namanya dia kalau nur nurun apa cahaya yang menimbulkan panas maka dari itu dalam ayat disebutkan wajah ala syamsa wal walqamara dia Allah menjadikan untuk matahari nur cahaya yang menimbulkan panas dan bulan sebagai dia apa cahaya yang tidak menimbulkan panas dalam hadit, Naib menyebutkan... As-salatu nurun. Salat itu adalah nur. Was-sabaru biya. Dan sabar itu adalah biya. Cahaya yang tidak menimbulkan panas. Luar biasa itu kesabaran. Dengan kesabaran jemaah. Dengan kekuatan kesabaran. Kita mampu berjalan di tengah gelombang fitnah. Dengan aman dan tenterang. Iya. Siapa saja yang datang Apapun yang kamu bilang Apapun yang kamu perbuat Saya berada di atas Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bersabar di atasnya Dan tidak peduli Walaupun anjing-anjing itu menggonggong Ya As-sabarubiyah Kesabaran itu adalah Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jama'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya, Makna daripada sabar adalah apa? menahan diri dari aljazah berkeluh kesah ya kemudian ini menahan lisan yang kedua dia menahan anggota tubuhnya dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia menampar-nampar pipi ketika mendapatkan musibah atau menarik bajunya ya Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah ketika tiba hari Karbala Apa yang mereka lakukan? Dia cambuk badannya sampai berdarah-darah Dibunturkan kepalanya sampai stres Ini bukti tidak sabar ya Nah, ada pun orang yang bersabar Lisannya dijaga dari berkeluh kesah Tubuhnya, anggota tubuhnya dia dari apa? Dari melakukan perkara yang dibenci oleh Allah SWT Ini makna sebuah kesabaran Dan kesabaran Pembagiannya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Terbagi berapa? Ha? Terbagi Tiga Bersabar dalam menjalankan Perintah Bersabar dalam meninggalkan larangan Bersabar dalam Apa? Menerima musibah yeah, Dalilnya satu ayat Lihukmi Rabbik Bersabarlah Terhadap hukum Rabbimu Dan hukum Allah itu ada dua Hukum kauni dan hukum Syari ya, Hukum kauni dan hukum Syari atau hukum qadari Dan hukum syari Hukum qadari itu adalah takdir yang buruk Kita harus bersabar ya. Hukum syari Hukum syari ada dua Perintah dan larangan Maka Cukuplah tiga pembagian Abah kesabaran ini dari satu ayat Fasmir li hukmi rabbik Bersabarlah terhadap hukum Rabbimu Paham maksud saya? Ha? Nah Ini tentang kesabaran Perhatikan jamaah sekalian Di sini penulis rahimahullah Menyebutkan Semoga Allah menjadikan engkau Orang yang tak kala diberi Dia bersyukur Tak kala dicoba Dia abah bersabar. Ia yeah. siapa yang telah berada dalam dua sifat ini, yakin dia adalah orang yang beriman. Ia yeah. yakin dia adalah orang yang beriman. Nabi saw menyebutkan dalam hadis, Suhaib bin Sinan, hadi Allah taalaan. Kata Nabi saw agabun li amri al-mu'min. Sangat menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Inna amrahukun lahu lau khair. Sesungguhnya urusannya, seluruh keadaannya itu adalah kebaikan. Wa laisa dzalikali illa al Dan tidak ada seorang hamba pun yang bersifat dengan sifat seperti ini, kecuali orang yang beriman. Pasti orang yang beriman. Bagaimana sifatnya? Ah? Fa'in as-sabat husara ashakara fakana khairallah kalau dia mendapatkan kebaikan kenikmatan kelapangan hidup maka dia mampu bersyukur itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa'in as-sabat hudara ashabara kalau dia ditimpa darah kejelekan keburukan sesuatu yang dia tidak senangi maka dia mampu untuk bersabar fakana khairallah itu pun adalah kebaikan terhadap dirinya. Tidak ada yang jelek. Dapat nikmat kebaikan bagi dirinya Dapat musibah kebaikan bagi dirinya Tapi sebaliknya Orang yang tidak beriman jemaah sekalian Tidak mampu bersabar dari cobaan Dan tidak mampu bersyukur daripada nikmat Allah SWT Ia. Sifat orang yang tidak beriman Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Wa minan nasih Man ya'budullaha ala harf Fa'in asabahu khayruni tamaan nabih Wain asabatnya fitnah yang kelabang ala wajihnya khasirat dunia walakhirah kata Allah subhanahu wa taala dan diantara manusia ada yang menyembah kepada Allah hanya pada tepinya saja di ujung ujung saja dia menyembah iya yeah. ini maik ini ujungnya di sini saja dia bukan di tengah-tengah sudah hampir jatuh ada orang yang seperti ini kata Allah Bagaimana sifatnya? Jika dia mendapatkan kebaikan itmaan Nabi, dia tenang di atas agama Allah. Tapi sebaliknya, anak sahabat hufidna, kalau ditimpa suatu cobaan, suatu fitnah yang ala wajhi, langsung dia berpaling dari agama Allah. Ya, tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi taklim, ya, tidak mau lagi beramal. Malas lagi solat berjamaah Kalau mendapatkan musibah Bahkan wali'adhu billah Ada yang meninggalkan solat Tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang berada di atas keistikamahan Lihat Ini orang-orang yang tidak beriman Kalau dia ditimpa bah, Suatu cobaan Langsung rendah Kalau mendapatkan nikmat masih rajin Ia. Mendapatkan kebaikan masih rajin dia Bagus istikamah tapi lihat, kalau datang fitnah terlihat orang-orang yang beribadah kepada Allah di ujung-ujungnya saja. Langsung jatuh itu. Baru dibongkar pasar. Sudah yang terlihat. Ya, ya'budullaha ala harf. Jelas ini? Nah. Sehingga... Dalam menilai seseorang jangan dilihat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan mendapatkan nikmat. Dilihat intinya tatkala dia mendapatkan musibah. Kalau mampu istiqamah, ya, berarti dia berada di atas keimanan. Demikian pula diri kita jemaah sekalian. Menilai diri kita kalau masih berada di atas kebaikan, ya, nikmat Allah, kemudian kita mampu istiqamah. Ya. Jangan pernah merasa aman sampai Allah mendatangkan cobaan kepada kita. Kalau datang cobaan, mampu istiqamat Teruji keimanannya Jelas ya? Iya yeah. Sudah ditempa, Terlihat emas murni Iya yeah. Kalau sudah dipalu-palui Iya yeah. Kalau belum dipalu-palui itu belum nampak emasnya Belum nampak mana yang bagus, mana yang jelek Iya yeah. Sudah dipalu-palui Iya yeah. Sudah digulindra Sudah digosok-gosok Ah, Nampak, oh ini batu yang bagus Paling kalau sudah di center Iya yeah. Tapi kalau belum di apa-apa, belum bisa dibedakan Yang mana bagus, mana jelek Kalau masih bongkahan, jangan percaya itu Jelas yeah. ini Khan? Iya Kadari itu terpilih keimanan seorang hamba tatkala dia mampu bersyukur dalam keadaan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan apa? musibah dari Allah Subhanahu Wataalla. Nah, dua perkara ini luar biasa. Siapa yang mengaplikasikan dalam kehidupannya, iya insya Allah Taala dia akan hidup tumbuh dan berkembang berada di atas ketenangan hidup merasakan nikmatnya keimanan zaqa ta'mal iman benar-benar dia merasakan nikmatnya keimanan manisnya iman itu selanjutnya kawan selesai ya makna kesabaran dan pembagiannya qala rahimahullah wa idza adna bastawfarah Dan semoga Allah menjadikan engkau Ini doa berikutnya ini, luar biasa, berapa doa ini? Kita didoakan oleh penulis Rahimahullah yeah. Dan semoga Allah menjadikan engkau Termasuk dari kalangan hamba Iza aznaba Kalau dia melakukan dosa Terjatuh dalam kesalahan Terjatuh dalam kekeliruan Tergelincir yeah. Dalam kekhilafan Apa yang dia lakukan? Istagfarah Segera dia memohon ampunan kepada Allah Swt. Segera dia memohon ampun kepada Allah. Dan perkara yang kita maklumi bersama, wassalamualaikum warahmatullah. Bahwasanya tak seorang pun dari kita Kecuali dia pernah terjatuh dalam kesalahan. Orang Indonesia mengatakan. Tak ada gading yang tak retak. Betul itu? Siapa yang pernah lihat gading? Kalau saya Alhamdulillah gambar gading. Sudah pernah lihat. Katanya tidak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Tak ada manusia yang tak bersalah. Dan ini sesuai dengan? Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu khata, tukang bersalah. Bukan khati, kalau khati orang yang biasa bersalah. Tapi khata kerjanya memang suka bersalah. Menjadi kata sifat dia. Asal penciptaan manusia. Selalu bersalah kata Nabi wa khairu khattaa'ina at tawabun dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang mampu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam Al-Qur'an wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara dan hendaklah engkau Beristighfar kepada Rab kalian. Sungguh dia adalah Rab yang maha pengampun. Iya. Yeah. Sesungguhnya jemaah sekalian. Taubat di dalam kehidupan kita. Memiliki arti dan makna yang sangat penting. Kenapa? Ini adalah kunci keselamatan kita di hadapan Allah. Seandainya Allah ingin menghukum kita. Dengan setiap dosa yang kita lakukan. La ilaha illallah. Tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Iya. Yeah. Iya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al Quran: Walau yu'akhid Allahul Nas bima kusbu, ma taraka ala wahrihamin dabah. Seandainya Allah ingin menyiksa manusia Dengan setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan, tidak ada satu binatang melata pun yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Tapi Alhamdulillah. Rahmat kasih sayang dari Allah dengan adanya dosa yang kita lakukan Allah buka pintu taubat. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis Qudsi: Ya ibadi, innakum kum tuftiun al-laila wal-nahar, wa ana arfir al-dhunub jamia, fasta'firuni arfir lakum wahai hamba-hambaku. Sungguh kalian itu serantiasa melakukan kesalahan siang dan malam hari. Dan saya adalah zat yang maha pengampun terhadap seluruh dosa Maka mohonlah ampun kepada aku Pasti akan aku ampuni kata Allah Pasti, pasti saya akan ampuni kata Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang merasa dirinya berdosa dan terjatuh dalam kesalahan Segera inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka taubat punya peranan penting dalam kehidupan kita jemaah sekalian Jangan lupas yang satu perkara ini ini pangkal keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau berikutnya, fa inna salas unwanus sa'adah karena sungguh tiga perkara yang telah disebutkan tadi itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba nang Pangkal kebahagiaan. Adalah tiga perkara yang disebutkan tadi. Yang mana itu tiga perkara yang disebutkan tadi? Ayo. Hah? Satu. Jika dia. Mendapatkan kenikmatan. Dia mampu bersyukur. Dua. Kalau dia mendapatkan musibah. Dia mampu bersabar. Ketiga. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia mampu untuk beristighfar. Tiga perkara ini kunci kebahagiaan. Ya. Siapa yang senantiasa melazimkan tiga perkara ini pasti bahagia. Jaminan kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan. Maka dari itu jemaah sekalian, perdalam betul perkara ini. Tanamkan dalam diri kita. Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ta'ala kebahagiaan itu pasti akan datang. Tidak usah pusing cari kesana kemari cari kebahagiaan. Banyak orang yang mencari kebahagiaan tidak tentu arah. Ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaannya ada di tepi pantai. Ada yang menyangka kebahagiaannya di tempat-tempat maksiat. Iya. Eh, di Papua namanya rumah bernyanyi. Saya juga enggak pernah dengar ada rumah menyanyi. Ada orang yang mencari kebahagiaannya, iya, di luar negeri. Ke sana kemari, ternyata kebahagiaan hakikatnya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sarinya telah disebutkan oleh penulis di sini tiga perkara, ini intinya. Iya, siapa yang ingin meraih kebahagiaan berada di atas perkara ini. Timbang seluruh keadaan kita dengan tiga perkara ini di tengah keluarga iya, timbang dengan tiga perkara ini pasti bahagia di tengah masyarakat iya, laksanakan tiga perkara ini pasti bahagia nah menghadapi penguasa timbang dengan tiga perkara ini laksanakan dia pasti akan bahagia kita tidak ada kesulitan, tidak ada gunda-gulana inilah apa wa waliullah iya tidak ini wali Allah. Bagaimana cirinya tadi? La khafun aleihim walhum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundagulana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya. Ada waktu? Jam lima. Kita telah melalui pembahasan yang pertama Tentang doa dari Sheikh Rahimahullah Pembahasan yang kedua Masuk pada mukaddimah yang disebutkan oleh penulis Ini baru mukaddimah ya Mana empat kaedahnya ini Taip, Sabar Iya kan Dalam menuntut ilmu wajib untuk Bersabar Iya Kata penulis rahimahullah menyebutkan mukaddimahnya. Ya alam Allah li taati. An al-hanifiyyah millat Ibrahim. An ta'bud Allah wahdahu. An ta'bud Allah mukhlishal lahu Kama qala ta'ala. Wa ma khalaqatul wal insa illa liya'budun. Dalam sebagian nuskah Ya, cetakan disebutkan ant'abudallaha wahdahu. Ada tambahan wahdahu. Ya, bisa antum berikan catatan di situ? Pada sebagian nuskha disebutkan ant'abudallaha wahdahu mukhlishallahu din. Kama qala ta'ala, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah, arsyadakallahu li tha'atihi. Semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan kepadanya. Lagi-lagi kita didoakan oleh syaykh. Yeah. Ini doa lagi. Menunjukkan kecintaan beliau terhadap para penuntut ilmu. Dan menunjukkan keinginan besar beliau. Bagaimana umat ini benar-benar terpetunjuk kepada jalan kebenaran. Bukan mau selamat sendiri. Bukan beliau mengajar atau menulis ya atau berdakwah karena menginginkan pangkat jabatan atau menginginkan harta keduniaan dari manusia Tapi beliau berdakwah, menulis, mengajar, tujuannya bagaimana umat ini terbimbing di atas apa? Kebenaran. Buktinya beliau selalu mendoakan para penuntut ilmu. I'lam ketahuilah, arsyadakallahu li tha'atihi. Semoga Allah memberikan arsyad Allah membimbingmu kepada ketaatan kepadanya nya ar itu adalah bimbing, bimbingan Allah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Ketahuilah, an al-hanifiyyah tamillatu millatu Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyyah itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Millah Maknanya agama Atau jalan yang dilalui Tuntunan Yang dituntunkan Yaitu Anta'abunallah wahdahu Angka beribadah kepada Allah Wahdahu Sendirinya Satu-satunya mukhlishallahu din dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kama ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah kepadaku Pada mukaddimah ini Penulis menerangkan kepada kita bahwasannya Al-Hanifiyah itu adalah jalannya Nabi Allah Ibrahim a.s. Maka di sini butuh kita pahami apa makna Al-Hanifiyah. Nah. Apa makna daripada Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Itu adalah jalan tuntunan al-muqbilu 'ala Allah al muaridu 'amma siwa. Dia adalah tuntunan yang mengajak untuk segera menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Yang intinya al-Hanif itu adalah menjadikan Allah satu-satunya sebagai sembahan dan menolak setiap sembahan selain daripada Allah. Itulah al-Hanif. Dan itulah tau tauhid dan itulah Islam. Jelas ya? maka hakikat daripada agama Nabi Ibrahim agama Al-Hanifiyah itu adalah agama Islam agama Tauhid karena Al-Hanif itu adalah agama yang cenderung menjauh daripada kesyirikat agama yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikat dan itulah agama Nabi Ibrahim yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi dan Rasulullah termasuk baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk ikut kepada millah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl iya yeah. summa awhayna ilaika anittabi'a millata ibrahima hanifa kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar engkau mengikuti milahnya nabi Ibrahim apa milahnya nabi Ibrahim hanifa agama yang hanif yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan Sehingga siapa yang berusaha berada di atas ibadah kepada Allah. Membersihkan ibadahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Maka itulah orang-orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Agama Al-Hanifiyah. Dan inilah yang diperintahkan Allah. Agar supaya kita mengikutinya. Ya. Yeah. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayat Allah berfirman. Wama umiru illa li'abudullaha. Makhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah. Ini perintah utama. Tidaklah mereka diperintah. Illa kecuali. Li'amudullah. Agar supaya mereka beribadah. Menyembah. Membuktikan ibadahnya kepada Allah. Cuma sampai di situ? Jawabannya tidak. Lanjutkan. Makhlisina lahuddin. Mengikhlaskan ibadah. Agama hanya kepada Allah satu-satunya. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya kita diperintah untuk ibadah tapi bukan sekedar ibadah tapi ibadah yang dibangun di atas apa? keikh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang berada di atas keikhlasan. Maka di sini Penulis rahimahullah mendatangkan sebuah ayat. Wama khalqatul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah beribadah kepada-Ku. Ini untuk menerangkan kepada kita tujuan penciptaan manusia di permukaan bumi bukanlah tujuan sia-sia, tapi dengan tujuan yang sangat mulia. Yaitu apa? Ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sibatum annama khalaqanakum abasa? Apakah kalian menyangka bahasanya kami menciptakan kalian di muka bumi ini sia-sia? Iya yeah. Pertanyaan pengingkaran. Bukan sia-sia. Ada tujuannya. Manusia, jin, Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Ada tujuannya dan ternyata tujuannya adalah semulia-mulia tujuan yaitu beribadah, buktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jemaah sekalian, setelah kita sadar kalau tujuan kita dicipta ini adalah ibadah. Ibadah apa? Bagaimana yang diinginkan oleh Allah? Apakah yang penting saya salat? Yang penting saya berdoa. Berdoa di masjid, berdoa juga di kuburan. Ya, yeah. apakah yang penting saya sudah menyembelih untuk Allah kalau hari kurban juga menyembelih di salamak? Nah, ini ibadah yang diinginkan oleh Allah? Ternyata tidak. Ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah mukhlisina lahud mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itulah agama al Hanifiah. Dan itulah agamanya Nabi Ibrahim yang para nabi dan rasul Allah termasuk Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikutinya. Jelas ini? Ya. Yeah. Ini tujuan penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Taib. Sehingga kalau kita faham tujuan kita dicipta adalah ibadah jemaah sekalian. Kenapa kita memprioritaskan? Perkara-perkara Yang hanya sebagai pendukung belaka Untuk beribadah kepada Allah Harta yang kita dapatkan Pekerjaan yang kita lakukan ya Kemewahan-kemewahan yang kita inginkan Yang kita dapatkan Harus kita yakini Ini adalah sarana saja Tangga saja Untuk mencapai satu maksud yang paling tinggi apa itu? Iba? Ibadah. Siapa yang punya uang, uangnya menolong dia untuk ibadah. Siapa yang punya rumah, rumahnya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang punya kendaraan, kendaraannya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang punya ilmu, ilmunya menolong dia kepada ibadah. Siapa yang memiliki ini dan itu, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian. Jangan justru terlena dengan apa? Dengan tangga ini Ada orang yang mau ambil langsat Sekarang musim langsat ya Ambil tangga Sarannya adalah tangga Tujuannya adalah buah langsat Tapi karena cantiknya Tangga ini Bagusnya dia Kuatnya kokohnya dia Terlena dengan tangganya Tidak sampai-sampai ngambil Buahnya Kan begitu Ini ibarat orang-orang yang terlena dengan Harta Jabatan wanita dan setiap apa yang dia miliki itu lupa dia kalau itu hanya asrama yang datang dari Allah menguatkan dia menolong dia membantu dia dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Syekhul Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah menyebutkan satu peringatan dengan kalimat yang sangat indah ya dalam majmuul Fatawa beliau berkata irkabilmal Faillam terkabil mal, rakibakal mal, kendarai lah harta. Kalau kamu tidak mengendarai harta, harta akan mengendaraimu. Bahaya. Kendarai mobilmu. Kalau kamu tidak mengendarai mobilmu, kamu akan dikendarai oleh mobilmu. Artinya apa? Diperbudak. Ya, yeah, Diatur ke sana kemari Sibuk habis waktu Habis ini dan itu Demi harta saja Mana tujuannya? Mana ibadahnya? Nantipi Matupi Matupi Matupi Akhirnya apa? Matipi Setelah mati Wah bagaimana ini? Nah Terkadang juga Syekhul Islam menyebutkan Ija alil mal kabi tilkhala jadikan harta itu hanya bagikan apa? Ah, ha? bagikan wc. Yeah. Hanya sarana saja selesai urusan sudah selesai. Begitu ya? Selesai hajat kebutuhan kita sama dia selesai. Yeah. Jadi kan dunia ini kata beliau. iya yeah. Ija'ali dunia bukan mal Ija'ali dunia Jadikan dunia ini Bagaikan baitul khala Ya Bagaikan WC saja Ada orang yang tinggal senang berlama-lama dalam WC? Ah, Tidak ada Inilah kehidupan kita di dunia Sebentar saja Sekadar membuktikan ibadah ini kepada Allah Setelah itu kita akan berjalan Maka dari itu jemaah, jangan lupa tujuan kita dicipta Di permukaan bumi ini Ya nam qala rahimahullah fa itha arafta anna allaha khalaqaka li ibadatihi fa alim anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma at tawhid kama anna as salata la tusamma salatan illa ma at tahara fa itha dakhala ash shirku fil ibadati fasadat kal hadathi itha dakhala taharah perhatikan ini ya Semakin lama taklim terkadang oh, semakin loyo ya. Apalagi akhwat di bawah mungkin sudah banyak yang bikin majlis sendiri ini. Tapi kata beliau jika engkau telah mengetahui bahwasannya Allah menciptakan engkau di permukaan bumi ini. Hanya dengan tujuan ibadah kepadanya maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan sebagai suatu ibadah illa ma at kecuali dilandasi disertai dengan tauhid. Kalau ada orang yang sekadar beribadah tidak dilandasi dengan tauhid bukan ibadah namanya. Jelas? Bukan ibadah namanya Sekarang kita tahu Kalau tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi apa? Tujuannya ibadah nah, Selanjutnya Ibadah adalah Dia adalah sesuatu Yang dibangun di atas Tauhid Iya. Untuk tauhid, apa namanya ibadah yang dibangun di atas tauhid, inilah ibadah yang dianggap bukan sembarang ibadah. Maka dari itu keliru kalau orang yang mengatakan yang biasa-biasa iya -biasa, mo, jangan terlalu ekstrim juga. Yang penting sholat jeki. Yang penting hati ini bersih. Bagaimana tahu hati yang bersih? Kalau amalannya rusak. Iye. Ibadah kepada Allah tidak ada yang biasa-biasa. Semuanya luar biasa. Sehingga tidak dianggap sebagai satu ibadah kalau hanya ibadah biasa-biasa yang tidak dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. nah Maka di sini ya, inti daripada pembahasannya adalah ibadah yang diinginkan oleh Allah yang kita diperintahkan di atasnya, bukan sembarang ibadah, tapi dia adalah ibadah yang berlandaskan di atas apa? Di atas tauhid, pengesaan ibadah menyendirikan Allah dalam ibadah itu, ya, yeah. menyendirikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, yeah. jadi yang pertama ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang berlandaskan di atas Tauhid. Artinya kapan ada ibadah? Tidak kokoh di atas Tauhid akan runtuh. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya kata beliau, kama anas salah ini percontohan, permisalan yang diberikan oleh penulis. Kama anas salah, sebagaimana salat, latu sama salah, tidak dinamakan sebagai salat ilma attaharah kecuali. Bersama dengan apa? Disertai dengan At-Taharah. Bersuci. Beruduk. Ada orang yang salat. Bagus salatnya. Bacaannya cantik. Mantap sekali. Khusyuk kelihatannya. Tapi ternyata tidak beruduk. Hah? Syah salatnya? Tidak syah. Demikian pula kata beliau, ibadah bagaimanapun bagusnya kalau tidak dilandasi di atas tauhid tidak dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Tauhid adalah syarat ibadah. Syarat syahnya ibadah adalah tauhid. Ya, kata beliau di sini, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali disertai dengan wudu. Fa idakha asyirku fil ibadah kapan kesyirikan itu masuk dalam sebuah ibadah fasadah maka ibadah itu pasti akan rusak ibadah apa saja jangankan katakan dia solat atau sedekah ya, atau doa atau menyembelih. haji saja haji saja kalau kemasukan syirik batal hajinya walaupun haji setiap tahun Ya yeah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran Walaqad auhayna ilayka wa ila min qablik la in ashratta Jika engkau syirik telah aku kepada engkau Muhammad dan terhadap Nabi-Nabi sebelum engkau. Lain jika. Asyratah. Engkau melakukan syirik. Layahbapanna. Pasti. Pasti. Pasti. Akan batal seluruh amalanmu. Walatakunanna minal khasirin. Dan pasti engkau termasuk orang yang merugi Ini dalilnya. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya kapan kesyirikan itu masuk dalam sebuah ibadah pasti dia merusak ibadah itu kal hadasi sebagaimana hadas tau hadas sesuatu yang merusak apa wudu seperti hadas idza dakala fit taharah kalau dia masuk dalam taharah pasti taharanya akan rusak ada orang yang sudah berwudu mantap wudunya Sebelum dia takbir kentut. Berhadas ya? Hah? Keluarga beracun. Iya. Yeah. Berhadas namanya. Bagaimana hukum apa? Uduknya? Bah? Batal. Demikian pula orang yang beribadah tapi ternyata disertai dengan kesyirikan, batal batal ibadah itu. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita tentang bahaya syirik jika kesyirikan itu mencampuri suatu ibadah. Yeah, Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah, kita tutup pertemuan kita untuk sesi hari ini dengan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kata Nabi, "Ana agna syurga ian syirik." Man 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wasyirkah Siapa yang mengamalkan suatu amalan dia melakukan kesyirikan di dalam amalan itu dengan selainku dia menduakan Allah di dalam amalan itu taraktuhu wasyirkah Saya tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya Allah tidak butuh terhadap amalan itu Allah tidak butuh terhadap kesyirikan Yang Allah inginkan adalah apa? Ibadah yang ikhlas Murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Tidak kepada selainnya Demikianlah jemaah sekalian Apa yang bisa kita pelajari pada hari ini Nah mudah-mudahan Ada manfaatnya bagi kita seluruhnya Dan insyaAllah Pelajaran ini kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya esok hari insyaallah taala ya mudah-mudahan ada manfaatnya subhanallahu alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh